Salamu alaika, ya Rasul Allah. Alhamdulillahi, rabil alemin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajba'i. Allahumma la sahla illa ma jaaltahu sahla, wa anta i da aši'ta, te ja'alu l'hazna sahla. Hvala dragom gospodaru, salavat i salam njegovome poslaniku Muhammadu, časnoj klementoj porod svelim ashabima, Molim Allah, Jalešanuhu, da ono što smo započeli danas, ako Bog da svi zajedno Haili ispratimo, da nas Allah počasti, da mu se svaki dan odazovemo, da nas Allah počasti upravo ova rečenca koju smo zajedno spominjali, a to je La ilaha illa Allah, da bude naša svijest da postimo da klanjamo, da poštujemo roditelje, da volimo ljude, da volimo svoju braću i sestre, upravo zbog La ilaha illa Allah. Ovo je toliko, toliko teška rečenca, kada bi se nebesa i zemlje i sve stvoreno ostavilo na jednu stranu, a na drugu stranu sestavi la ilahe illa Allah, la ilahe illa Allah bi bilo, bilo teže od toga. Ja vas zamogljeno na samom početku da se sjetimo jednom dobom imama Buhari koji je, je pregredio ovu hadijsku zbirku. Pridaj lillahe al-Fatiha. Danas sam čitao jednu lijepu izreku velikana, Kaže, postoje znakovi čovjekove nesreće na dunjaluku. I možda dok postimo, trebamo se sjećati tih pokazatelja, ne bih Allah nas sačuvao od njih. Kaže, jedan od pokazatelja čovjekove nesreće na dunjalku jeste da ima grubo i osoro srca. Svejednom je kad vidi neku vuku. Vjernik i vjernica kada vidi nekoga da je u nekom iskušenju, nekoj muci, u im se šta probude emocije. I zbog toga mi postimo da se probude emocije prema onima koji koji su gladni. Juče sam čuo, 250.000 ljudi samo u južnom sudanu prijetim prijeti im smrt zbog gladni. Samo u jednoj zemlji. Dalje se kaže da je od pokazatelja nesreće čovjekova, kaže, kada mu, teško mu, kaže, suza iz oka kreni. Jer je to pokazatelj da je srce toliko grubo da nema, jel? I onda između ostalo kaže, ovaj Alin, pojašnjava, kaže, najbitnija stvar je da traži slast u spominjanju Allaha Đalešanu. Da tražiš, da osjetiš radost u spominjanju Allaha Đalešanu. Svako osjeća u nečemu radost. Svako osjeća radost u nekoj priči. Blago li nama ako u mjesecu Ramazanu, ako Bog da uđemo, izađemo, stalno spominjući Allaha Đalešanu. Zašto? Radi njega postijemo. Radi njega klanjamo. U konačnici postimo tijelima koja nam je On dao i klanjamo, je onim što nam je Gospodar dao. Vrlo vidna stvar. Ja vas zamolio posebno, evo u mjesecu Ramazanu, kada imate priliku, ono što stalno govorim, evo i sebi i vama ću ponoviti. Jedan od najuspješnijih studenta jednog univerziteta, ikada, a najuspješnije je bio u svojoj godini, pitali su ga kako si došao dotle. Kaže, uvijek mi je trenutak ispita, bio ispred oči. Nemoj danas da ti bude prvi dan. Evo, gledaj, proletlo. Allah mi drago u glanom odla ko sutra će možda biti zadnji dan Ramazana ili 29 ili 30 i ove godine, ja mislim 29 ko sutra tako računa onaj ko tako razmišlja i onaj ko tako posmatra onda mu je sve, čita mu je život lahak zašto? Jer on ne gleda stvari kakve jesu nego tamo kuda idu ko sutra ćemo jednim drugima kazati vidi bolan kojučije smo dočekali Ramazan evo ga danas, danas ispraćamo a gledajte i ljudski život je tako takav I zato je Allah želešanu u riječ Ramadan ili Ramazan samo jednom u Kur'an spomenuo. Allah ti je dao jedan život na dunjalku i ti odabereš kako ga živiš. Subhanallah. Mi smo došli do 454. hadisa Babu Ashabil Hirabi, hirabi filmesčit poglavlje kopljanici u džami. Ovo ćemo pojasniti, ali odmah neka vam bude jedna aluzija ili jedna, jel, hajmo reći, jedan išaret. A to je da je džamija u vrijeme poslanika vasallam, i u vrijeme onih generacija muslimana koji su se odgajale u džamijama. Džamija je bila sjecište muslimana u svakom smislu. Kada kaže poglavne kopljanici u džamiji Rasulullaha kao da nam imam Buharija kaže džamija nije samo da na Allahu Allahopadniš. Džamija je da u nje nešto naučiš. Džamija je da sretniješ hajili prijatelja pa da se sa njim zbližiš džamija i da zajedno se u nekom hajratu, u nekom dobru organizirate pa da uradite. Džamija je, nažalost, danas sredene na šta? Uđu ljudi, obave namaz, izađu i zaključa se. Danas se odluke o umetu, o islamu, donese gdje, zavaljeni u neke mehke fotelje, ne razmišljajući uopšte o umetu da razmišljajući uopšte kakva je situacija. Vi svi znate za onu anegdotu kada je jedna od evropskih kradjica čula da narod nema hljeba. Pa kaže nek uzmu kolač. Danas imate ljude koji vode umet i pretendiraju da vode umet. Mi kažemo narod nema hljeba pa he, nek, uzmu, nek uzmu somu. Mi govorimo da nemaju je sredstva za normalan život a oni posmatraju iz, iz onih svojih fotelja. Također ono što, što bih volio na početku da Da vam kažem, jeste nešto što stano ponavljam, idite u svoje Mahalske džami, ja vas molim, ja vas molim, navikavajte se, ovaj trening od 30 dana mjeseca Ramazana je trening da što više sabaha klanjaš u svojoj Mahalskoj džami. Je trening da, što, da imam tebe, vidi, da kažiš, bogat je l'efendija, jel treba nešto da ja uradim za džamiju? Ovo, nas dvojica smo slobodni, a treba nešto da uradim. Sećam se, možda jedan od najdražih trenutaka u prvom razlom adrese je bilo jedna sarajevska džamija, bila zatvorena i nas 5-6 odemo i otvorimo. I dan danas u toj džami klan. A ja sam se povrino da se mu nara očisti, iako niko se nije penio godi. Bila je zima, ja prođem samo s jaknom, moja jakna je pokupila sve što je prašno bilo milo dobro. I dok sam se tamo vratio dole, i prema gore i prema dole sam očistio. Munar. Dobro je, da sam znao da se neće oduzgo učit ezan nego preko osučenja, možda se ne ali mi je bilo merak. Nema ljepšeg pogleda na Begov džami od te džamije. To je jedna džamija u zlo gavnu kad se ide, hađi na lijevoj strani odmah gdje onaj, ona feređuša Česma ima jedna, to je jedina podkupolna mahalska dž Prl je pobio. Idite. Ja ima tačna dimenzije kabije. Rovaj koji je napravio, uzeo je konopac, otišao iz mjeri odčasno kabije i napravio tolku džamiju u Saraj. I kaže se ne može. A bio je bozačija. Boza je sladoledili ove, odnosno što mi zovemo bozom, onate kućna. Dakle, uzimaju prodaje bozu, a u ljeto prodaje bozu sladoled. Dobro. Ja vas molim, idite u svoje mahalske džamije, idite na sabahe, idite na teravije, mijenjajte, ima mašala omladine koja ima taj jedan mi je rođak kazao, kaže, nas pet šest smo se ono udružili, kaže, hoćemo svaku teraviju da klanjamo u drugoj džamiji. I koliko ste, kaže, uspjeli, jedno 26, 27 džamija smo različnih Nekada, dobro, odje čovjek na jedno mjesto jer mu se dopadne, pa... Razumijete, nije, nije sporna. Ali otiđte, mijenjajte džami. Pogotovo oni koji neće hatvom klenet u Čaršijsko ili ovdje u Tabačko, mijenjajte džami. Budite ubegovo jednom, dalj put, tri put. Ne kraja vidi da ste vi došli na teravio. Jel? Ne, otiđte, lijepo je zaista. Pogotovo naš hat iz Mensur Malkić prelijep učin. Ljepota je za njim ple. A ne nemoj samo ubegovo, otiđu u Cerak džami. Otiđu u Ferhadiju. Otiđu u Hadžijsku Otići kod Sultana, gledala se javlja. Kod Sultana, ovdje ovako, kod, kod, u Čekrekćinu. E, tako da, ja vas zamolim, imate te neke svoje zadatke, evo počinjemo sa mjesecom razano, i ovo vrlo bitna stvar. Svoje mahalske džamije oživite. Pazite, onaj kaže, Božji poslanik, sallallahu aliju sallam, men ahja mejte ten fejjele, onaj ko oživi mrtvu zemlju, znači neku zemlju koju niko nije, da kažem, obrađivao, kultivisao, kaže, Resulullah, ona mu i pripada ali to preneste na duhovno mrtvilo ako u nekoj džami ljudi ne dolazi, ako te Allah počasti da ti dolaziš da je ti oživiš do sudnjega dana ako se u toj džami bude klanjalo tebi pripada gledaj tako u svoju mahalsku džami jer je ona vrijednija od komada zemlje gdje će se možda posijat lijeha luka ili posijat neko drvo haddesena abdulaziz ubn abdillah pre njoj nam je abdulaziz ibn abdillah kala haddesena ibrahim ubn sad an salihina an ibn shihab od ibrahima sina sadovog od saliha od ibn Šihaba, da je rekao: ah, Zubeir, "Obavijestio me Urwa ibn Zubejr da Aisha je htjela." Ovjeslom obavijestio me Urwa ibn Zubejr. To je to je uh, Hazretja Iše Aisha radijallahu anha jer je Zubejr ibn Zinza. Esma, kćerka je Abu Bakra radijallahu anhu i sestra Hazretja Iše bila je Hanuma Hazreti Zubejra ibn Avana. "Kalaat Hazretja Iša je rekla sada." Ova ova hadis opisuje nešto što se deslo u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. La qad raeitu rasulallahi, sallallahu alaihi wa sallam, jevman, vidjela sam Božijeg poslanika jednoga dana, sallallahu ta'ala, alaihi wa sallam. Ala babi huđrati, bio je na vratima moje sobe, ili one prostorije u kojoj je ona živjela sa Božijim poslanikom. Wal habešatu jel'abune fil mesđidi, a abesijinci, kopljanici, igraju u džami poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kao da plešu, ratna vježba. Wa Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasturuni biridahi anzur ila la'ibihim. Kaže, a Božiji poslanik nije bila pokrivena. Kaže, Boži poslanik me je zaklanjao kako bih ja mogla kako bih ja mogla gledati njegovu igru. Isti je sljedeći hadis, Zade Ibrahim ibn Munzir dodao Ibrahim ibn Munzir jedan od prenosilaca, Hadasa ibn Wahbin akhbarani Yunus ibn Shihab an Urwa an Aisha. Od Ibn Wahba od Yunusa od Ibn Shihaba od, od, od Urve radijallahu anhu od Aisha. Raetun nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaže ona vidio vidjala sam božjeg poslanika sallallahu alayhi wa sallam wal habesatu يلعبون dok su abesinci dok su abesinci plesali sa svojim sa svojim kopljima ovaj hadis božjeg poslanika sallallahu alayhi wa kao što sam rekao bileži se u vjerodostojnim vidite u Buhari i u drugim hadiskim zbirka prvo što je bitno ja vas molim neka džamije budu u srcu našeg duhovnog odboja Onaj ko se u džamijama odgaja, drugačije se ponaša. Onaj ko ima priliku da Allahu padnije na srđu, a svima se to vama desilo. Padniješ Allahu na srđu, pa se desi da nekom te možda i u glavu udali. Ne bi to nigdje toleriso, a u džamiji kaže subhanallah i ovdje nagradu da dobije. On ti se izvinjava ti kamo, nikakav problem. Da se bilo gdje desilo. Da se bilo gdje to desilo. I pogledajte, džamija je mjesto gdje čovjek, simbol ljudske oholosti je šta? Ne kažemo digoj uho. Nego je... Digo je... Šta se stavlja na seždu Allahu najprije? Nema potpunije sežde dok se nestavi nos i dok se nestavi čelo. To su simboli čovjekove vrijednosti. Insam vrijedi, ali pred Allahom Žalešanu tu vrijednost kaže gospodaru. Ti si mi dao tu vrijednost, evo ja je pred tobom stavljam na seždu. Samo pred tobom. Dalje, ja bih vas zamolio džamije, vraćajte u ono što su bile nekada, hvala Allah, evo tabački vi ste vratili, ja sam mogao doći ovdje da nema nikoga vi ste svojim dolazkom ovdje oživjeli ovaj prostor, ovdje će se pročitat hadis Resulullah, ovdje ćemo zajedno iftar, dakle ne samo obav dakšan namaz dakle, jel vidite, e sada Allah da nas počasti pa kažu evo, hvala Bogu istikla džamijima, alhamdulillah super, kaže ima u džami nastup stup, alhamdulillah, ima u džami na lužanjima, ima Alhamdulillah u carevoj džami. Kako, kako prelazi dobro? Prelazi kada ga ti hoćeš da preneseš. Kad čuješ neku lošu informaciju, šetan ti ne da mira dok je ne preneseš nekome. Hodaš isto kao trudna žena. Jedva čekaš da se porodiš. Jednostavno, još u devetom mjesecu, poodmakle trudnoći. Znači, jedva čekaš. E sad Allah te počastio, imaš jedan prostor, duhovni prostor, jer će se insan odgajati. Sutra ta insan dekan fakultetu predsjednik države, biznismen. Ma čovjek, nemoj to... Znači. Ne. Čovjek koji održava higijenu naših ulica, to je halal posao. Ali insan koji se Laha boji, koji radi svoj posao koji treba. Auto mehančak, frizer, maš to on bio, ali on je odgojen u džani. Možda je ta insan koji je brava, koji je stola, koji je činad puta vljednik od Laha od predsjednika drža. Zbog toga, ja vas molim, ovaj hadis posebno gledajte kroz prizmu, Toga da je Resula to svojim očima gledao i pustio da se dešava. I ne samo da je pustio da se dešava, dakle sve ono od čega koriste imaju musliman treba da se dešava u džani. Ono što također hoć vezano za odnos Božijih poslenika, sallalahu alihi wasallam, prema Hazretja iši, toliko je on obziran prema njoj bio da u trenutku kada je zaklanjao da ona gleda kako abesinci plešu sa svojim kopljima. U tom trenutku je Resulullah sallallahu alayhi wa sallam uradio nešto što je osnova u odgoj. Nefs insana traži da mu se dadnije halala u onoj mjeri u kojoj će on reći alhamdulillah dostan. mi. Nefs insana dakle ljudske potrebe. Kada jedeš jedi toliko da se osjetio da se zadovolio. Da može reći alhamdulillah. Jer je Resulullah pitao a iša jel ti dosta gledanja? ona je rekla nije i onda je Rasulullah ostavio je isto tako ja vas molim među bračnim drugovima nemoj dozvoliti ovo je Ramazan treba spomenuti nemoj dozvoliti da udaljiš svog bračnog druga od Allaha Đalešanohu tako što mu skraćuješ njegovo pravo toga se čuvajte dolaze i mladići djevojke koji uđu u brak jednostavno ne pripremljaju svaku potrebu Allah je dao halal kanal kaže Aisha je ti dosta kaže nije kaže, poslanik sallallahu aligvoselem je pustio da gleda i nije više pitao, jel ti dosta? Nego kad je ona sklonila glavu, kaže, pa jel ti dosta? Kaj jeste? Ja vas molim, Allah nije dao haram, a da nije dao halau. Nema niš, ničega da je Allah zabranio da nije insanu dao čistu alternativu. Alternativu gdje ga ne boli ni na dunjalku, ni ahiretu glavu. I zato imajte to na umu. I još jedan detalj, njime ćemo ako bo da završiti, poslanik je toliko svojim odnosom prema demo hazreti Aisha ja, ojačao vezu sa njom da je da je jedne prilike njoj rekao o Iša, ja zaista znam kada si namene luta <gled> kaže hazreti Iša, kaže boži poslanici kako znaš kaže kada nisi luta na mene kuneš se tako mi gospodara Muhammedovog a kada se luta na mene onda kažeš tako mi gospodara Ibrahimovog E sad mi se naljutimo na babe na braćne drugove, na prijatelje, na braću na sestri, ali hoću Hazretja in odgovor, sad ćemo tri salavata donijeti ako Bog da, i zatvorite oči dok donosite salavate, pokušajte opisali su vam ljudi Resulullah, pokušajte zamisliti kako bi on izgledali kaže Hazretja iša Božijem poslaniku, salavlava kaže Božiji poslaniče jedino što izbjegavam jeste tvoje ime da spominim, a sva sam tvoje ako si ljut na nekoga Budi sa njim, jako si ljut. Tvoja ljutnja je unutrašnje stanje. Ali nemoj da se vani pokaže ono što će između vas dvoje unijeti razdor. I Resulullah s.a.v. je rekao neće biti dvoje u ljubavi, pa će se onda razdvojiti. A da to nije zbog grijeha jednog od njih dvoje. Dva prijatelja, bračna druga, dvije prijateljice. Ako su zajedno bili, pa više nisu zajedno. Kaže Resulullah, to je zbog grijeha koji je jedno od njih dvoje u ravi. Ja molim gospodara da ovo imamo na umu. Ako Bog da da znate, ovi, mi smo samo finansirajući studente. Dakle, ove iftare koje imate, vi ste finansirali od prošlijih puta. Slobodno ima ona mala kutica tamo. Naravno, ko može? Mi koji radimo, alhamdulillah, daćemo više. Oni koji ne mogu njihova marka, tako mi je Allaha vjernija, nego mu isto. Koliko ko može, nekadadnije, da možemo. I ako Bog da već sljedeći put planiramo da vidimo, ako budemo imali dovoljno sredstava, planirali smo da posjetimo jedan od povratničkih džemata, Ima, glavni imam u tome mjesto rekao da imaju 175 mladića i djevojaka samo mladi. E, valja napraviti 175 ftara pa ih odavde odnijeti njim. Imajte na umu da eto ako Bog da, na tome ćemo rad barem da to ako Bog da ovog Ramazana uradimo, ako Bog. Allahumma salli ala sayyidina Seyyidina Muhammadi nabi l-hummi Wa ala alihi wa sahbihi wasallim Euzhu billahi min ash-shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdu illallah Wa kafahu wa salatu wa salamu Ala seyyidina mustafa Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wafa Gospodaru, naš počasti nas, a nemoj nas poni isti. Gospodaru, naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazni. Gospodaru, najvećim te imenom molimo počasti nas džennetom i svakim dijelom koje džennetu približava. Gospodaru, naš molimo te sačuvaj nas vatri svakoga dijela koje vatri približava. Gospodaru, molimo te riječima La ilaha illa Allah da osvijetliš naša srca. Gospodaru, naš molimo te da živimo La ilaha illa u životima svojim. Gospodaru, počast nas da naše zadnje riječi budu La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Molimo te najvećim imenom džanet svako djelo koje džanetu približava. Gospodaru, sačuvaj na vatre i svakoga dijela koje vatri približava. Gospodaru ne kameđu nama porodcama našim niko ne sreta ne bude. Gospodaru počaste nas svakim dobro mi zaštiti nas od svakog gazla. Molimo te gospodaru pomozi nas da jejr ispusm mjesedc Mazam. Gospodaru počaste nas da un jemu naj odaniani i te bi budim. Gospodaru počaste nas da namaze uđema tu čuvamm. Gospodaru počasti nas da mu kabele svoje učim. Gospodaru počasti nas te raje svoje da čuvamm. Gospodarumolimo te da jedni za druge dove učini. Gospodaru moimo te da učimo dove za svoje roditelji. Gospodaru, počasti nas da učimo dovez za svoje bračne drugom. Gospodaru, počasti nas da budemo počašćeni čestitim ljudima u životu našim. Gospodaru, molimo te da svoj, svome nefsu damo samo ono što je halal. Molimo te pred ova iftar da nas počasti svakim dobrom da nas sačuvaš od svakoga zla. Gospodaru, ne ostavi nam nijedan grijeha da ga nisi oprostio. Ne ostavi nam jedan duga da nam nisi pomogao da ga vratimo. Gospodaru, počasti nas da volimo tebi. Gospodaru, počasti nas da volimo one koji vole tebe. Gospodaru, počasti nas da volimo ono dijelo koje će nas približiti tebe. Molimo te, gospodaru, da ne budemo neposlušni tebe. Gospodaru, molimo te, očisti naša srca od oholasta. Očisti naše miste od svake prljavštinje. Gospodaru, molimo te, da budemo iskreni robovi tvoji. Gospodaru, naš vrati naš umet islamu. Gospodaru, molimo te, vrati muslimane njihovom islamu. Gospodaru, počasti nas da mi u tome imamo svoj trud i napor. Gospodaru, molimo te, zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobrom. Molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. I molimo te, zaštiti nas od svakoga zla od kojeg je kod tebe utočište tražio tvoj miljenik Muhammed. Zaštiti nas od nevsa koji se ne može zadovoljiti. Zaštiti nas od pohlepe, gospodaru, najvećim temenom molimo. Molimo te, gospodaru, da tebi zahvaljujemo na svakome ehalu. Molimo te, da tebi zahvaljujemo dok zalogaju u usta svoja stavl gospodaru počaste nas da te bi odani budem počaste nas priatnim društvom na ovom svijetu i počaštenim ddrutvom na budućem svijet gospodar zaštititi umetilamama na svakomem mjestu gospodaru pomozi našoj brać u sii pomožeu na pomozi našoj brač u palestinji pomozi našoj brači kojau na udaru na svakomem mjestu. gospodaru momo te da mi čimo dobro magdjebil očas nas da budemo o estestiti robo tvoj. Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim, neka ovaj nastup bude mubarak, neka među nama niko nesreta ne bude. Gospodaru, pomozi nas u svakom hajru kojeg mi radim. Gospodaru, pomozi nas u svakom hajru kojeg mi Gospodaru, pomozi nas u svakom hajru kojeg mi radim. Najvećim te imenom molimo neka nam džene bude prebivalište zadnje. Gospodaru, molimo te kada nas puste u kabur da nam se smiluješ. Smiluj nam se dok hodimo po zemlji, smiluj nam se kad nas u kaburove spusti. Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim ne prepusti na same sebi nikoliko treptaj Gospodaru, ne prepusti na same sebi nikoliko treptaj Gospodaru, ne prepusti na same sebi nikoliko treptaj ok. Počasti nas i naše potomstvo da tebi odano budi. Gospodaru, primi od nas. Gospodaru, primi od nas. Gospodaru, neka naša srca ne skrenu nakon što se nas ti uputio. Gospodaru, molimo te ti nam nemoj milost svoju uskratiti zbog rijeha naši. Molimo te ti prema nama onako kako tebi priliči, a ne onako kako nama priliči. Gospodaru, molimo te da roditelje svoje poštijemo, da braću i sestre svoje poštijemo. Gospodaru, da siromašnije nahranimo, da se njih sjećamo dok postijemo. Gospodaru, neka nas vodi la ilaha illa Allah, Muhammedu, Rasulullah, najvećim temenom, molim. سبحان ربك رب العزة يا ما يسفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين من الفات